Виступав приїжджий лектор на колгоспній сцені, а слова були у нього мудрі все та вчені, адекватно, дедуктивно, ерго, апріорі і реальні, консеквентний апостеріорі. Я гадаю, подивився він у зал питально ви сьогодні збагатились інтелектуально. Та спасибі, збагатились, зашуміли ззаду, І гукнув дідок старенький з бокового ряду. Я найдуще збагатився, бо при кожнім реченні почувалася мене, наче чукча у Туреччині. Де ж та правда? Жила колись на Вкраїні легендарна жінка, геніальна поетеса Леся Українка. Їй лиха дісталась доля, мучилась, хворіла і ще зовсім молодою в муках догоріла. А знаєте кандидата Гаврила Бурмила? Він вивчав вже двадцять років, що Леся створила. Двадцять років компонує книги та брошури про роль Лесі в історії нашої культури. Не лишивши без тлумачень жодного рядочка, нажив пику, як решето, і пузо, як бочка. А пишеш, як безталанно, як мислить у Бога, і ніякої хвороби немає у нього. Пустодумство Компонує знавець довжелезній статті, випускає книжки та брошури, розглядаючи в них тільки витвори ті, що ввійшли до скарбниці культури. І здається йому, що не буде вже змін, все лягло на належній полиці, і здається йому, що і він, то не він, а хазяїн тієї скарбниці. Братська могила на цвинтарі труна свіжа стоїть біля ями, а оратор промовляє сумними словами. «Ми голови схиляємо біля домовини, вмер професор, славний вчений, доктор медицини, лауреат міжнародних наукових премій, автор сотні монографій, член трьох академій». І захлипала бабуся у рудій хостині. «Як же всі вони вмістились в одній домовині?» Світогляд. Почнем питанням невеселу байку. Що знають кури про свою хазяйку? Вона приходить, як отамара, за гнізда яєчка їхні забира, при тім мовчить або пройшлить мугиче, кричить киш киш, або до себе кличе, а там на з під фартуха вийма, чекне разок і курочки нема. Перед страшною силою тією, що управляє небом і землею. Отак і ми, як кури живемо, Гуляємо, сокочимо, клюємо, Весь час зі смертю балимося в жмурки, А знань про світ не більше, ніж у курки. Казочка про букву Жив та був собі Іван, Управляв Іваном пан, Увірвався терпець Івану, Дав Іван по шиї пану, Пан пропав. Іван куняв, бо ніхто не підганяв. Зажурили ні люди. Що ж з Іваном далі буде? Він же ходить та куня, бо ніхто не підганя. Довго думали, гадали, і таке примудрували. Слово «пан» узяли, одну буквочку ввели, те, що було «панове», зразу ж стало «планове». Підганяв Івана «пан», а тепер штовхає. План. Тут і касті кінець. А хто слухав – молодець. Телепень. Розказує у трамваї Маргарита Лорі. Виступав вчора професор в нашій жилконторі. говорив: з селян я родом і трістянство знаю. Нині в університеті лекції читаю. Ну і що же? Окуляри поцепив на носі. А по-руському балакать Не навчився й досі Не в буквах діло Баба каже Он, Іване, сім'ї убогої А довчився, став як пан Доктор хвалелогії Дід надувся, злиться Стара почериця Не хвали, а хіло Тобі зрозуміло? Біс один, бурчить стара Тут не в буквах діло Аби совість не було Даром хліб не їло Панковая десертация.